Brothers en sisters, hartelijk goeiemorgen, dit is die dag van die Heere en ons is hier met een groot doel en dit is om die Heere te aanbid. Wat te voorrecht het voorrecht dat ons so een dag al ons spanning oor die examen, al ons bekommernis oor ons finansies, al ons pijne en skeete, al die dinge wat zwaar op ons harddruk, oomlik kan achter toe skuif, en dat ons God sy aanbidding en sy verheerliking heel voorkant sit, en die u lang net op hom kan focus, mag die Heere ons daarmee help. Vrienden, hierdie oorvoinkies is oorvoinkies wat so op een afstand kan opvang aan ons, wil graag dit gebruik vir ons lidmate wat sikkel om te hoor, maar ook vir ons kar wacht daarvoor, dat hy ook kan die boodskap hoor. Namens die eerwaarde kerkraat een paar afkondigings, na die tijd gaan ons lekker koffie of theedrinks hoor, kom geniet die oomlik saam met ons, dat ons een bykie mekaar in die oor kyk en net groet. Dan ons verbondsonderig het met die laatste les vandag, afgesluit met les 29 na die dienst vir ons dat die oomlik sal bly sit vir ons bidstonde na die ere dienst. Ons kerkraadsvergadering waartoe u as gemeente opgeroep word om kerkraadslede te kies is DV 18 november. So ons vraag, hou usblief die datum in die achterkop daar moet een paar dinge gebeur daar die dag. Ten het ons ook vandag die tweede afkondiging vir approbatie vir ons dooplitmate wat beleidnis van geloof gaan afleid, dit is Marley Berger, Leandrie Berger en Abri Johannes Brits. Ons beleidnisaflegging vind aan DV plaas die 11 november, en ons vrouwensisters om ook met die e-dingetjie saam te bring vir die kostbare geleentheid, bybelstudie, DV 12 november, om 7 uur, en dan die 18e is ons nachtmaal, So ons vraag, ons wordt elkeen van jy as beleidende lidmate wordt opgeroep om die nachtmaal buiten te woon en na die tijd het ons ook ons vergadering en ons gemeente eten. Dan wat ons gemeente eten betref, daar is een lysie waarop jy net die name moet opskryf asjeblief, dis 80 rand vir volwassene en 40 rand vir ons laarskoekinders dat ons net die getallen kan recht kree, sublief. dan het ons van jaar interessante ding met ons kerkjaarboeken, hulle het nou een klompie verskillende opties, daar is harde bandboeken en sachte bandboeken, en daar is die wat al die inlichting het, en dit is ook die gemeente gemeentes inlichting, die predikantese inlichting en so meer, waar is die gemeente as jy nou by die see kom, dat jy weet waar is die kerk as jy in maagheid wil kerk toe gaan, en dan is daar die wat net dagstukkie sêt, as jy bijvoorbeeld nou vir iemand een geskenk wil gee vir kerstheid, wat net ons kerkse prachtige dagstukkies het, en wat nie al die gemeente inlichting het nie, is dit nou een gave geskenk om te gee. Die, die prijse wissel, ek wil gauw kyk of ek dit vir u hier so kan, kan gee, die hardebandbindels, uh, is die twee prijse, die een is, waar het ek dit hier som, 175 garant net die dagstukkies, dit is dan die boek en dan 210 vir die wat nou al die inlichting het, dit het ook die Heidelbergse kategismus in, so dit is iets besonders, en dan die sachte bandboeken is um, 145 rand, en dan vir die wat alles in het, en 125 wat net die dagstikjes in het, so bestel asblief nou by Sister Mandy, dat uh, ons ons bestelling kan inkreen, dat ons al ons kerkjaarboeken betijds kan terugkriek, ek kan ook maar vir my een boodskapje stuur, Sustermandi is op die oomlik by die nieuwe kleinkind, sy en broeder Henk daan in uh, Marble Hall. Magallisburg um, is daar nog Marbles en Wors, kyk, Bartani, is, nog paar, so uh, is die Jesus van Magallisburg, hy kan ook met hom sommer praat, so kom ons maak gebruik van die geleentheid om uh, die salami, die rations, is die moeite waard, maak gebruik van die geleentheid. Vieras daar, Sister, jy het Gordon verjaard die 10de november, baie geluk in haar, en dan denk ons in voorbedding, sister Magda Stroomver, ons bid vir Tani Babs Loods, Inas Kitte, Tani Mari Bosman, om vir ons ontslaan uit die hospitaal, so ons is dankbaar, dit gaan beter met hom, ons bid vir broeder Jan Barnard, en ons is dankbaar, dit het ook goed gegaan met broeder Willi van Renin, met sy oogoperatie, ons bid vir sister Esther van de Merwe, sy sister en swaar, broeder Vreek Jacobs van Kaltemwil en Hendrik Swaard van Michalisburg. En dan het ons nou die nies gekry hierdie week, en dit was iets wat ons maar aan die hart grijp, sister Mara Kritsinger is gediagnoseer hierdie week met leukemia en sy moet daarvoor behandeling kry. Um, hulle, julle familiebroeder Ian en haar seens amal word diep geraak en kom ons bid saam dat waar hulle dit in een vroeg stadium gekryd, die behandeling succesvol kan wees. En kom ons draaf ons sister Mara op, aan ons hemelse vader, sy is een steenpilaar in ons gemeente, iemand wat altyd so getrouw, die heredien, en kom ons vraag, dat ons hemelse vader vir haar ondersteun op haar siekbed. Dan het ons een klompie name, wat ons wil afkondig, wat op die groosluis is, vir ons kerkraadsverkiezing, dit is, Daar is nie alfabetische volgorde nie, ek lees maar net die name soos het hier staan, Wee Jeno D, Davie Breed, Janko Vos, Stefan Boshoff, Jako Gordon, Tien Sventer, en Bruder Abri Breed, Ach Brits, Bruder Abri, as hy sy beleidnis afleggen, jy is afgehandel. Kom ons word stof voor die Heer. sal die woorde van ons mond en die oordenkende van ons hart wel behaglik wees voor u aangezicht, oe Heere, ons rots en ons verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jezus Christus ons Heere door die kracht van die Heilige Gees. Amen. Geliefd is ons loof, die Heere, ons syng psalm 146. Nou, dit is een psalm wat ons uit die hoof ken, maar nou syng ons ook vandag vers 4 en dit wil ek graag vir u lees. Al die eerste versie baie goed, vers 4 is nie so direct in die achterkop nie. Kom ons lees vers 4, daar staan. Dit die Heer wat aard en hemel die getuies van sy macht met die seen wat daar wemel voortgebring het die sy kracht. En hoe mooi is dit? Die Heere sê ook, sy skepping is getuig van hom. Hulle getuig van Godse wonder. En dan staan daar ook, wat onwrukbaar in sy trouw, altyd sy belofte zou. Dit is die boodskap ook, wat ons vandag uit ons skrifgedeelte kry, dat God sy beloftes waar maak. Kom ons loof, die Heere, vers 41, vers 4, vers 46. Die Heer met pleie galme, oe my siel, daars rijke stof. Ek sal levenslang my besalme, vroelik toe wei aan sy. die Heer wat hart en hemel die getuies van sy maag met die see wat daar weemel voortgebring het sy kracht wat onwrukbaar in sy trou Altyd sy belofte saam. Ek vraag dat u terugblij na Pesalm 25. Ons gaan 2 verse syng. Ons syng vers 5 as een skuldbeleid is lied na die wet. En dan sing ons vers 4, gaan ons terug na vers 4 toe en sing ons vers 4 na die geloofsbeleidnis. Het is om 25 vers 5 na die wet vers 4 na die geloofsbeleidnis. Markus 12 vers 28 En toe een van die skrifgeleerdes wat bijgekom met hulle oorrede toe is en wist dat hy hulle goed geantwoord het, vraag hy vir hom. Wat is die eerste gebod van allemaal? Jezus en Jezus antwoord om die eerste van al die geboeie is Hoor Israel, die Heere onze God is een enige Heere en jy moet die Heere jou God lief hee Uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele kracht. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelijk is dit. Jy met jou naaste liefhees soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom goed meester, het met waarheid gesê dat God een is en dat daar geen ander is as hy nie. En om hom liefde uit die jylle hart en uit die jylle verstand en uit die jylle siel en uit die jylle kracht. En om die naaste liefde, Jesus jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Die Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. En niemand het het meer gewaag om hom verraad te stelden. Ja, Gods weg is goed uit klaarheid in sy werk altijd getrouw. Ver wie wandel in sy waarheid en op sy beloftes bouw. Wil O my sonda skuld vergewe want ek het teen my Salom 32 vers 1 Wel gelukzalig is hy wie sy oortreding vergewe is en wie sy sonde bedek is. Wel gelukzalig is die mens aan wie die Heere die ongerechtigheid nie toereken nie en wie sy gees geen bedrog is nie. toe ek geswaig het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag, want die hand was dag en nacht zwaar op my, my murg het verander soos die somer gloed, My sonde het ek jy bekend gemaakt en my ongerechtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Heere my oortredinge belei en jy het die ongerechtigheid van my sonde vergewe. Geliefde is wat het troos, hierdie is een story wat vertel van David's lewe. David was een kind van die Heere het die Heere getrouw gedeen hy tot op een punt. want toe was hy trouweloos, ongehoorzaam, het die andermans vrou gevat en hom laat doodmaak. En die, die profeet Nathan het die Heere om geconfronteerd daar, daarmee in. Hierdie is een gebed, een lied wat hy geskryf het om te sê, hoe gelukkig is die mens wie sy sonde vergewe is. Hy sê daar is een stadium in sy leven toe hy stil gebleid oor sy sonde en dat is vir hom hy sê hy die hand van die Heere is zwaar op sy lewe gevoel. En dan getuig hy die persala, maar daar het een draaipunt gekom, toe hy, toe hy soos ons nou sy sonde voor die Heere beleid. En hy sê, hy het die sonde van my ongerechtigheid vergewe. En dit is belofte wat steeds waar is in Jezus. As hy jou sonde beleid, Maak nie saak of jy nog skuldig voel daar oor. Die Heere maak sy belofte waar. Hy vergewe, volkome. Hy herstel nie net jou hart wat stikkend is nie. Hy maak sy verhouding met jou recht. Hy kyk na jou nou met een glimlach. Gaan leven, hierdie week, as mense wat die goedkering van die Heere wegdra. Geliefdes, kom ons doen beleidnis van ons algemene ongetwijfelde christelike geloof, en die alkensprekens sê in haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van Hemel en Aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seon, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore,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 Ek gloe in die heilige gees. Ek gloe aan die heilige, algemene christelijke kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees, en die ewige lewe. God is goed in al sy handel, en sy pad is enkel recht. Daarom laat hy sondags wandel, en die waarheid van sy werk. Hy sal het sy handel leid, wat verdwaal was in verloor wie ootmoedig is laat hy, want dat op sy rechte sporen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 In Jezus naam, Amen. Per aspera ad astra. Dit is een Latijnse spreek wat nogal een indruk gemaakt het op my. Al as een kind, ek het nie Latijn, ek het, het eerst op oorskoel Latijn gaan so in ons daar was daar nie Google gewees nie. Kon nie gauw op my cell phone kyk, wat beteken hierdie woord nie. En ons daar, kinders, dit is na vele geschiednis leeswoord, was daar ding gewees soos een bibliotheek. En in die bibliotheek was daar boeken gewees, wat wat like soos hierdie type boeken.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 Nou daar die aspera is nie baie lekker nie, dit is die eerste deel van ons spreek, wat gaan oor die verdrukking van die kinders van die heren. Maar die ad astra is daarom die grootste deel van die preek en die na die sterre gedeelte word van ons geteken in die versterking wat die heren vir sy kinders gee en dan uiteindelijk die verlossing en die verheerliking wat voor nie. Nou kom ons begin met die, die aspera en ons kyk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 en niks wat ontstaan het het, nie ontstaan door die woord. Maar nou lees ons in die tijd van verdrukking ook, op alle gebiede, ekonomis word die kinders van die Heere benadeel, as hulle getrou volgens Godse wil optree. In vandagse tijd met korruptie en al die type dinge maak mense, of jy, jy pas nie lekker in,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 En dan uiteindelik sien die mens, daar kom ook een aanslag op ons sakramente, die ochend en avond van die Israelite, net so, word het in ons tyd baie afgewaterd, en dinge mee aangevang. Ons het die voorrecht om die sakramente te geniet, en dis juist die plek. Hoe kom het jy hier wees as het nachtmal is, want dis juist die plek waar God sy kinderse geloof versterk, en ons het het so nodig. En dis die tweede punt nou kom ons by die versterking die Heere stier iemand om sy volk te versterk vers 1, in die tyd sal Michael die groot grootvolks wat oor die kinders van jou volk staan optree en die Heere stier die engele ons het reeds in Daniel gelees van Gabriel waarvan ons weerlees toe hy met vir Maria die boods gebring boodskap van Jesus' geboorte en hier lees ons van Michael en ons rees vroeger in Daniel ook dat hier die engel was, as het ware die beskermengel van Godse kinders. En hy het opgetreen, belang van Godse kinders. Nou lees ons ook in openbaring van die engel, en hoe die engel optreen, maar nou sê Hebraeus 1 vers 14, ons baie duidelik, engele is dienende geest. Jy hoor vandag van mense wat sê, man, ek se veel leer, hoe om jou beskermengel te gebruik.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 en die mede gelovig is wat jou versterk, wat vir jou bid, wat jou ondersteun, en hierdie is ook vir ons, een aansporing om die bemoedigers te wees, van die mense om ons, daar is dat iemand wat niet jou handruk nodig heeft, jou glimlach, jou paar woorde van bemoedig, wat een onzaglike verskil in iemand sy leven kan maak, die Heere beskryf hier,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 Gassidiem staan vir die getrouw is. Die masculine woord hier gebruik in vers 3, die verstandig is. En hierdie boek sê, dit is twee aspekte van jou as kind van die Heere's leven, wat ontsaglik belangrijk is, hoe nader ons beweeg na die tyd wat die Heere Jezus weerkom. Die nummer 1 om getrouw te wees, dit beteken om volgens die wil van die Heere te leven, dit moet vir jou belangrijk wees.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 Mense kan sê, maar jy kom nou maar net uit gewoonte, kerk toe, of jy lees maar net Bible uit gewoonte, of jy bid maar net uit gewoonte. Maar dit is ekere goeie gewoonte wat ons sê, byvoorbeeld, ek eet meestal driemaal op een dag, ek hoef dit seker nie te doen nie, maar ek denk na soe dag op wat gaan ek achterkom, ek het nie meer die kracht om lekker te functioneer nie. Ek hoef seker nie elke dag te bid nie,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 kinders van die Heere sal verlossing ervaar. Het is belangrik om te weet die getrouw is, die chassiediem, die verstandig is, die masculine, hulle name is in Godse boek, en dit is die selfde mense, dit ek en jy, wat gloe dat Jezus God is. Ek hoor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 en die stof van die aarde slaap sal ontwaak sommige tot die eeuwige lewe. Die die lewe bring die die uitdagings oor ons pad, en daarom word dit elke keer in Daniel ook gesê, wanneer dit oor die kind van die Heere sy pad kom, dan bring dit lautering, dit bring reiniging, vir die kind van die Heere trakt dit hom of haar nader aan hulle verloser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 gaan vat bykie daar in lauriese kar, die swaart kar, <laughs> die sonnetje op hom bak, hy is lekker warm. Vat dan die wit kar langs aan, is nie so warm. Ek denk baie keer ons is, ons is allemaal die voorrecht om swaart meere, swaart karre te wees. Ek kan Godse genade, alles vir ons self absorbeer, spree ons self lekker warm. Dit is nie wat die Heere sê nie. Hy sê jy meer as een wit meere, of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 wat die wonderlijke genade is, om nabendere te leven. Wat die levensvreegte dit in ons levensbring, te weet, die is altyd by ons, altyd in ons, altyd om ons. Die en hand, nie hand van oordeel, er is zwaar op ons nie, maar die en hand, maak ons leven lig. Help ons daarmee, ons verhaar dit in Jezus naam, Amen. Jy het geleentheid om die liefdes gaves te gee daarna ons lootsing. Vader in die hemel, ons bring hier die gaves na u en ons vraag heren dat u dit sê ons dank u vir soveel genade in ons levens en ons gebed is, dat u ook hier die middelen sal gebruik, dat u verheerlik word en die koninkrijk gebouw word, in Jesus naam, Amen.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 die wonder van, van die boodskap vandag, hoe laat die wonder op ons speelde, die weisheid van die handel blyk, dat nie dier kracht en nie dier helde die Heer die doel met ons bereik. Ons neem dit in die toekomst mee, die wil die vrede aan ons gee, mag allemaal jy as opereer reeds in die wereld ken en eer. Om ons loof die Heerde gesang 2, vers 4. Hoe laat die wonder op ons velde, Die wijsheid van die handel blijft, Dat nie dier krag en nie dier helder, Die Heer, die doel met ons bericht. Ons neem dit in die toekomst mee, hy wil die vrede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 bid vandag vir Warmbad gemeente. Um, die noem Pieter Malan. Warmbad gemeente het ek so'n bykie leer ken toe ek in Nijlstroom was. Oes een klein gemeentekie en gemeente wat um, op een stadion bedien is door die Herman Erasmus was een van die katkesante en en en my klas in 'n Nylstroom gewees en wat later en vandag nog steeds groot werk in ons kerkverband doen. Ons is so dankbaar vir hom. Maar die tragedie het met Dominee Pieter Malan gebeur. Hy is tere, zwaar egskeiding. En dit raak nie net hom nie. Dit raak die gemeente ook. Dien skade in God se Daarom is het belangrijk dat ons bid vir hom vandag, vir die omnieuw Malan en kom ons bid vir die gemeente en warmbad, en ons verraad dat die Heere self, sy genade, sy hand van liefde, vir die gemeente en die bediening daar sal hee. Kom ons word stil, ons draag vir warmbad op aan ons hemelse vader. Vader in die hemel, hoor ons as ons vandag intreeu vir die Afrikaanse protestantse kerk waarom wat. die werk wat hy daar doen door die Amstraar, die bedienaar van die boe. Heer daar soveel van ons lidmate wat die pijn van echtscheiding ken en ons vraag dat hy met die handje van ons lidmate sal wees, wat daar die letsel sê het, nou wat nog steeds pijn het, dat jylle sal draan, sal bystaan sy help. As vir die Pieter Heere, ons weet, jy het hom ook begenadig met gaves, en ons vraag dat jy ook hom geneesing in die hart skenken, en dat jy ook die woord dierom laat bedien, en die besonder bid ons vir die gemeente. Heere, jy ken vir waarom weet ook wat die uitdagings is vir die laas gemeente, en ons vraag, dat jylle sê, Ons is swakke mense met, paie uitdagings waarmee ons woorstel en ons vraag Heere, wil hy met kracht ons gebruik, so dat die koninkryk sal skitter soos die glans van die hemel, ten spuite van ons. Dat die boodskap van hoop sal klink dat ons volop en boedig en versterk sal word die kracht van jy woord en jy evangelie. Ons verhaar het in die naam van ons getrouwe, ons alwijse God en verlosser Jezus Christus. Amen.